Шістки. На костях випали дві шістки. У Союзі це називають сонцями, бо схоже на сонце на їхньому прапорі. У Баолі, кажуть, подвійний виграш, бо тоді заклад платить подвійну суму. У Гуркулі це називають пророком або імператором, залежно від того, кому вірна людина. У Тонді це золота дюжина. На тисячі островів – 12 вітрів. У Сховку дві шістки називають тюремником, бо тюремник завжди виграє. В усьому світовому колі люди сподіваються на цю комбінацію. Але для Любчика вона була не кращою за інші. Вона нічого для нього не вигравала. Він знову задивився на величний міст Пуранті і людей, котрі його переходили. Обличчя статуї перетворились на запалі плями, дорога потріскалась від старості, парапет посипався. Але шість арок досі граційно здіймалися до неба, зневажливо дивлячись на комашину метушню внизу. Гігантські скелі, з яких вони виринали, досі давали відсіч бурхливим водам. Ось уже понад шість століть імперський міст був єдиним способом перейти глибоко ущелину Пури в цю пору року. Єдиний наземний шлях до Оспрі. Армія великого герцога Рогонта дисциплінована йшла через нього. По шість солдатів у ряд. Ритмічний стукіт їхніх щобіт нагадував могутні серцебиття, якому підспівували вибрязки зброї і упряжі, періодичні вигуки офіцерів, бурмотіння допитливого натовпу і бурхливі гурки тріки далеко внизу. Вони маршували через міст уже цілий ранок. Ротами, батальйонами, полками. Ліси з наконечників писив, відблиски металу, клепана шкіра. запелюжені, брудні, рішучі обличчя. Горді прапори мляво звисають у нерухомому повітрі. Щойно пройшов уже шестисотий ряд. Приблизно чотири тисячі бійців уже минули міст, і ще щонайменше стільки ж чекали своєї черги. Шість, шість і ще ж шість. Хороший стрій для відступу. Голос тіпала, який у вессиріні перетворився на горловий шепіт. Вітарі пирхнула. Що рогон добре вміє, так це відступати. Багато тренувався. Оцініть іронію, зауважив Морвір, дивлячись на солдатів із легким презирством. Сьогоднішні легіони маршують по останніх залишках за непалою імперії. Так завжди буває з військовою пишнотою. Пиха перетворюється на попіл. М'яка неймовірно глибока думка. Меркату скривилася. Мандрувати з видатним морвіром це і приємно, і повчально. Я філософ і отруйник в одному флаконі. Утім, будь ласка, не хвилюйтеся, мій гонорар покриває послуги обох. Можеш платити мені за мою бездоганну мудрість, а отруту матимеш безкоштовно. «Невже в нашому везінню немає кінця?» – зеранізувала вона. «А чи є в нього початок?» – пробурмотіла Вітаря. Їхня ватага скоротилася до шести персон, і були вони роздратовані, як ніколи раніше. Меркато накинуло каптур, сховавши під ним черняве волосся так, що назовні стирчав лише ніс, підборіддя і рот. Половина голови тіпала, все ще була запинтована, а інша – молочно-блідою. Єдине око з зиркало з темної западини. Вітарі сілася на парапет, простягнувши ноги і спершися спиною об розбиту колону. Усі веснянками обличчя вона підставила яскравому сонцю. Морвір насуплено дивився на бурхливу річку, а його учениця стояла поруч і, звісно ж, Любчик. Шість. Коска загинув. Попри своє ім'я, у Любчика друзі надовго не затримувалися. «До слова про вонагороду!» – сібнувся Морвір. «Треба відвідати найближчій банк і скласти ноту!» Ненавиджу, коли між мною і роботодавцем є борги. Це надає кислого присмаку нашим солодким відносинам». «Солодким», – прохрипіла Дей із набитим ротом, хоч неможливо було сказати, говорить вона про своє тістечко чи стосунки. «Ти винна мені за мою участь у загибелі генерала Ганмарка, хоч і відносно, але дуже вагомо, адже сама вона не дала загинути тобі. А ще мені треба поповнити спорядження, так нерозважливо втрачене у Віссеріні». Я, гадаю, не варто нагадувати тобі, що якби ти мені дозволила позбутися тих проблемних селян, як я хотів, ми б не годі! прошепотіла Мерката. Я тобі плачу не за те, щоб ти нагадував про мої помилки. Припускаю, ця послуга теж безкоштовна. Вітарія зісковзнула з парапету, де й проковтнула останній шматок тістечка і облизала пальці. Усі були готові рушати, крім любчика. Він досі стояв і дивився вниз на течу. Час і ти, сказала Меркато. «Так, я повертаюся у Талін. «Що?» Саджам мав прислати мені сюди вістку, але її немає. «До Талліна дуже далеко, і де війна?» «Це штирі, тут завжди війна». Вона мовчки дивилася на нього, і її очі майже повністю сховались під каптуром. Інші стежили, не виявляючи особливих емоцій. Люди рідко проявляли їх, коли він ішов, як і він сам. «Ти впевнений?» – спитала вона. «Так». Він побачив половину штирі – веспорт, сіпані, віссеріну, все, що між ними, і його від усього цього нудило. Він почувався безпорадним і заляканим у курильні саджама, мріючи про сховок. Але тепер ті нескінченні дні, запах соломки, карти, вибивання грошей із мешканців нетрів, періодичні випадки передбачуваної і добре структурованого насильства – усе це нагадувало щасливий сон. Тут на нього не чекало нічого хорошого, кожен день під іншим небом. Меркато – це абсолютний хаос. І її з нього досить. «Тоді візьми». Вона дістала з пальта турбинку. «Я тут не заради твоїх грошей». «Усе одно візьми. Тут набагато менше, ніж ти заслужив. Трохи полегшить дорогу». Він дозволив їй вкласти мішечок йому в руку. «Нехай з тобою буде удача», – сказав Тіпало. Любчик кивнув. «Сьогодні все по шість». «Тоді нехай з тобою будуть чистки. «Будуть. Хочу я того чи ні». Любчик згріб кості ребром долоні, акуратно загорнув у тканину і сховав у жакет. Навіть не озирнувшись, він прослизнув крізь натовп, що стояв уздовж мосту, крізь потоки солдатів, що маршували під нескінченною течією. Він перейшов на інший бік, де починалася менша частина міста, західний берег річки. Щоб убити час, він рахуватиме, за скільки кроків дійде до Таліна. Відколи він попрощався з поплічниками, вже зробив 366. Пане Любчику. Він різко розвернувся і насупився, готовий вихопити ніж і тесак. У проймі дверей, лінькувата зіпершись обидві і схрестивши на грудях руки, стояв чоловік. Його обличчя повністю ховалося в тіні. «Яка ймовірність зустріти вас тут?» Голос був надзвичайно знайомий. «Хоча щодо ймовірностей, тут вам відніше, ніж мені. Але, гадаю, ви погодитесь, що це справді щасливий збіг?» «Погоджусь», – сказав Любчик, усміхаючись, бо зрозумів, хто це. Таке відчуття, ніби мені випала пара шісток.